Poetul și dragostea Te-ai făcut subțire și prelung Și un sentiment ciudat te doare Și ești mândru și ți-l porți pe umăr Ca pe un șoim de vânătoare Și prelungi, privirile-ți trec Chiar prin zidul greu și prin lacăte Și se opresc la piatra unui chip mereu Cu sprâncenele îmbinate se petrec atunci întreceri, Lupte și răpiri imaginare, Ora se înclină, bate, Cu secunde tot mai rare. Și trec ani, și șoi mulți velt, De pe umăr nu-l mai lepezi, Doar secundele din el Bat din ce în ce mai repezi. Autor, Nikita Stănescu LECTURA MAIA MARTIN